Radio Exit 106.4 FM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 Visite nuestra web bodegascanric.com Gent del camp d'Eivissa i Formentera, avui és un dia especial. Avui és un dia especial perquè hem canviat d'hora, perquè és darrere de més, perquè el programa d'avui estarà ple de continguts que hem anat oferint al llarg de la setmana i perquè l'hem dedicat a, una, a un aconteixement que s'ha produït, es va produir ahir concretament, ahir a la tarda, a la seva antiga del Consell Insular, es va rebre homenatge a una persona estimada en aquesta casa i que, que crec que els homenatges s'han de fer en vida, s'han de fer quan es poden gaudir, quan es poden disfrutar. Avui estaran naltros, na Catalina Ribes Marí, na Catalina Puvil, que va ser convidada en el programa de la setmana aquesta que acabam i que la vàrem tenir en el programa dia a dia. Avui anem a reproduir aquesta entrevista, mos cantarà una cançó glosadeta que mos va fer, eh, sobretot va fer en es... jovens, en jovens a les joves, a les joves perquè s'animin a no deixar això de sa cançó. També vos eh, deixaré escoltar, per si no ho vàreu fer el di... dia que ho vàrem matre, un homenatge eh, a totes cantadors i cantadores d'Eivissa i Formentera. Va ser un, uh, un escrit molt breu, que va llegir el dia 25 de març, es matí a les 9 mitja, quan començàvem el dia a dia. També ho deixaré escoltar. I parlarem de que el Consell Insular destina 15.000 euros a la subvenció de compra de ferratges. També tindrem una entrevista d'en Marta Vázquez, de Formentera, amb el president de la cooperativa, perquè ara s'ajunten les dues cooperatives, faran una, unes instal·lacions noves, grosses, que els faràs el Consell de Formentera per millorar aquest sector. Vaja, que Vull dir que tindrem un programa molt complet, escoltarem també cançons i espero que sigui de sagrat de tots valtros. Diumenge que ve us parlarem també de la Fira Artesanal de Santa Lletrudis, que serà de 11 de matí a 6 de la tarda, però això serà diumenge que ve. Així és que començant avui el nostre camp així, com sempre dèiem, amb salut i molta alegria i amb un dinar migdia, si estàs dinant. Que vagi d'aprofit. profit. Avui és dia d'homenatges. Els éssers humans creen cultura. Les nostres maneres de pensar, sentir, actuar, la llengua que parlam, les nostres creences, els aliments i l'art són algunes expressions de la nostra cultura. Aquest conjunt d'experiències i coneixement es transmet de generació en generació a través de diferents mitjans. Els infants reben dels adults i ells dels majors. Aprenen el que senten i el que llegeixen. També a experimentar per si mateixos en la vida quotidiana. Així que les tradicions són artades. Un dels nostres grans tresors que han de ser conservats a les nostres illes i que no s'han de perdre és la cançó. Anar avui és nostre homenatge a tots els cantadors i cantadores d'Eivissa i Formentera. Bon dia! Com us deia, el Consell Insular d'Eivissa destina 15.000 euros a subvenció de compra de ferratges per afavorir la ramaderia. El Consell Executiu ha donat compte de la convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a Silla d'Eivissa per l'any 2014, aquest any que tenim ara. La convocatòria compta amb una partida presupuestària màxima de 15.000 euros per l'adquisició i sembra de ferratges, cibada i Bessa. Ses ajudes van destinades tant a explotacions com a cooperatives agrícoles. També s'ha donat compte de la cooperativa d'una beca de formació en el punt de suport d'informació de la Universitat Oberta de Catalunya. La beca té una, durata... una dotació de 3.000 euros. Això també era un comunicat que vos volia fer sapiguer al llarg del programa Es Nostru Camp. I com dèiem, m'ho cap a Formentera perquè en Marta Vázquez eh, té una entrevista amb en Jaume Escandell Tur, que és president de la cooperativa del camp de Formentera, que mos parlarà de la fusió entre la cooperativa d'escamp i la cooperativa de consum. Així és que Marta, quan vulguis i endavant Jaume Escandell Dur, contem'nos tota aquesta història que és una bona notícia per al cooperativisme formenter. Dona dia, vamos a hablar con Jaume Escandell, que és es el president de la cooperativa del campo de Formentera, para que nos hable de esa fusión entre dos entidades que existien antes, que eren la cooperativa del camp i la cooperativa de consum. Jaume, molt bon dia i benvingut a Radio Éxit. Hola, bon dia, catal. Bueno, nosotros encantados de, de hablar contigo, pues sobre todo por el, por el hecho de que ya se ha logrado fusionar esas dos entidades que había anteriormente, no sé si. Yes. Bueno, uh, bon de Bueno, han conseguido un buen grupo de gente que de que han conseguido esterar todo ese andavant que no os perdés. Cinco años pasaba toda uh, eh, s'ha hauria passat totes es fondes de cooperatives. Per anys eh fent això des de i al final, eh, a través del consell i gent que se tots gent estava interessada en que no es perdés i, i poder recuperar aquest, aquest espai de, perquè la gent pugui ja treballar els camp o produir productes i poder vendre o aconseguir materials més eh, tipus tipo bónus, gra i tots aquestes coses més barats i avans si podem tirar endavant. Eh, esos son algunos de los objetivos y los otros me imagino que, que también el hecho de disponer o, a partir de no, no sé exactamente cuánto tiempo de una nave en la zona industrial de Formentera de la cual se hará cargo de su construcción el Consejo Insular de Formentera ya que es una de las propuestas de los presupuestos para este año 2014. Sí, eh, el Consejo nos construeix eh, mos un terreno y nos construeix en au. I llavors nosaltres el que han de fer és eh, l'equipament de dins, el maquinari, eh, tot això, tot el que fa falta dins una cooperativa. Doncs pues ara està una mica així, eh, que clar, la cooperativa el que fa eh, seria unir tota aquesta gent que cada un produeix per ell, i el van venent eh, així com pot per, per el supermercat, restaurant així com pot, i d'aquesta manera es faria la cooperativa, eh, seria un nexo d'unió tot, entre tots, eh, tota aquesta gent, i també seria un punt de venda de tots els altres restaurants, but, eh, botigues i comerços que vulguin comprar productes de Formentera. Eh, estamos hablando de unas... ¿Cuántos socios en aquest moment de, de la cooperativa de Formentera? Ara som 53. 53 socis i està obert a totes que vull entrar-hi, amb una cobertura inicial de 160 euros i els que vulgui entrar-hi està vingut. Necessitem gent jove que que tenga ganas de faïna y y estoy más calm. Yo lo que lo que he notado, bueno, en los últimos años y con entrevistas que hemos hecho tanto para Radio El Circo como para la TEF, que hay muchos joves que se estan interessantant per el camp, o sea, que hay una espècie de mmm, tímido relevo generacional. Sí, sí, se, es nota en mmm, so tema de que s'han comprat molt de tractors, i eh, gent llena està bastant interessada en cuidar més que, que altra cosa, cuidar el que es caseua, els perquè si no si algú no l'abandona, eh, arriba un moment que seria un tot bosc i no es podria, tampoc. De cara a turisme també és molt més interessant eh, veure camps cuidats que no, que no camps abandonats. Eh, Què passarà con les anteriores dependències que poseías, com està ubicada en San Francisco Xavier? Bueno, les eh, dependències vèves, el, el que farem ara serà, de moment, llogar d'un eh, plaços d'un any, Uh -huh. per, per veure si es poden treure una mica de sols per, per anar tirant endavant, perquè hi de gastos i han de, han de repinyar alguna banda. Eh, los, eh, estamos hablando, por ejemplo, en, en, en la zona agrícola, ya más o menos lo sabemos, pero en el caso de las cabañas ganaderas, ¿cuántas hay en Formentera en este momento? Que la mayoría se dedican a ovino y caprino, ¿no es así? Sí, eh, el vi caprí i hi, hi, hi va entrar també a eh, Spurser. Sí. Y no sé exactamente no sé cuántos, pero están hablando unas eh de, de, ue, Cabra, unas 1500 caps de d'animals. Y en el caso del de, del del cerdo había ya una serie de exportaciones que estaban apostando por por producto de la tierra, por decirlo así, o sea, animales que que son tradicionales, ¿no? Sí, és Port Negre, una associació de, de Port Negre que també està intentant recuperar aquesta raça i eh, s'ha ajuntat amb Naltros el tema de, de, de SEDS, eh, que fan tot el que el tema de, de vacunació i deixar d'aquí eh, per aconseguir-ho eh, amb un preu més econòmic en altres. en associació de Ramadès. También por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Consejo Insular eh, hay una serie de ayudas, que también algunas vienen por parte de Fogaiba, eh, como, como se tramitan, porque claro, eh, un, si uno va a decidir que ese campo que tiene lo va a explotar, necesita un poco de ayuda al principio ¿no? para, para llevarlo adelante, no es tan fácil. Sí, no? hi ha unes línies d'ajuda, sobretot per, per joves, per a la gent jove. Eh, això es, es pot saber millor, molt millor entrant a la pàgina del Consell on ha directament Agricultura del Consell i assessoren sobre el tema aquest d'aquí. Però sé que hi ha unes ajudes que, per joves que, que ajuden bastant a muntar productes, explotacions, eh, sobre, sobre el tema del camp. Siempre que hemos hablado con gente del campo de Formentera, tanto joven como ya más mayor, es un trabajo muy sacrificado y que, como me decía una señora Payesa hace años, en una entrevista me decía, es un trabajo 365 días del año de sol a sol. ¿Es fácil que conseguir que la gente joven se una a tener un trabajo como este? Que no hay vacaciones casi. Tiene sus pros y sus contras, pero es eso, es treballes descamp ja saps, cada dia, cada dia, tot l'any. Eh, tens la satisfacció que treballes a Cateua, eh, treballes al camp, dins natura, i, i això no té prou. Eh, a veure, eh, treballar en uns apartaments eh, o treballar a un restauratge ja d'aquí són temporals també cada dia i, i també és feina. Eh? No... Sembla que m'ho expliqui que eh? tot és feina. Eh, en les temporades turística, també es treballa molt, molt, molt, molt fort, llavors sis mesos que no, no és tant, però d'una feina. Eh que això és cada un eh la passió que té per pa, pescar pa, i per i Y también uh, eh, yo lo que sé es que, que desde la Consejería se organizan, siempre, siempre están organizando y, y, y realizando cursos formativos. Hablo de cursos de poda, hablo de cursos de compostaje, eh, de campañas de vacunación. Yo creo que, que la, hay una buena relación ¿no? entre la administración y la gente que trabaja en el campo, por lo menos es lo, es lo que a mí me parece después de hacer algunas entrevistas. Sí, no, eh, el Consell, eh, el Conselleria d'Agricultura, m'ho ajuda molt, eh, tots amb tramitatges de papers, perquè, ja saps, eh, els pagesos de paper no de sembrar patates, sí, però els papers no, no em eh, posen molt, no m'ho no acaba d'agradar i, i, i el Consell, amb això d'aquí, m'ho faran una, una bona mà. Estos cursos eh, formativos yo sé que tienen muchísimo éxito porque la gente necesita todo el tiempo eh, reciclarse entre todo, entre fitosanitarios, entre cultivos ecológicos, hay un montón de temas y, y yo sé que la aceptación es total, o sea que nadie se queda sin hacer el curso correspondiente, ¿no? Sí, sí, sí, no en eh, eh, tema de, de cursos eh, están servidos porque en un no sé cuándo ha llegado, pero no sé cuándo sé que puedes hacer de todo. Uh, L'any passat ja va ser un de i hi havia, no sé, estava la sala plena que vam tancar la inscripció perquè no hi quedin tots. Si la gent està molt interessada en això dels camps, ja no a nivell professional, sinó a nivell particular també, perquè és que més és que menys, té uh, terrenos, té arbres i, i ho vol cuidar. I, i si no, totes aquestes coses, ja, com parlàvem abans, uh, si no es van fent coses, uh, s'abandona i, i llavors pitjor. Però, sí nivel de, de cursos eh, estan, estan molt bé estan molt bents. Ja havia una, una cosa que te quería preguntar porque hablando con alguns agricultores, sobreto de los jóvenes de, de Formentera, decían que havia mucho interés per parte de los restaurantes i de los hoteles de Formentera en comprar un producto local. Sigue esa misma tendència. Sí, sí. Eh, sé que supermercats o restaurants que tenen molta demanda de, de, de productes d'aquestos i jo crec que sou cooperativa. Seria un bon éxito d'unió entre tots els, tota, aquesta, tota aquesta gent, eh, tant els que produeixen com els que eh, se demanda. La eh, cooperativa podria ser un bon éxito d'unió per tota aquesta gent. Ara contamos con ese mercat Pallés, que està un poco tímido todavía, pero que bueno, ahora ha incluido esa, la venta del garret, que, que por cierto tiene un éxito increíble. O sea, sí, que sí. la, la agricultura la, la, y la pesca están muy unidas en este momento en Pormentorra. Sí, sí, sí, tant. Has uh, de passar que allà és Mercat Pagèsa, per exemple, ara penses que si quan la cooperativa estigui en marxa mm -hmm. uh, es podrà alimentar-se de, de productes de la cooperativa. O sigui, pot venir una persona la cooperativa que estigui venent, venent productes d'allí. I sortiran, hi haurà moltes més coses i moltes més, més ofertes. I sí, a la mai i la terra, ja ho saps, a Formentera els pagès també és una miqueta espescador, eh, amb una, una unió molt forta amb això d'aquí. I a més, de cara al turisme, eh, poder oferir productes tant de peix com d'agricultura, de d'hortolisses, o poder oferir als turistes, oferir els productes de Formentera, jo crec que és una gran vantatge i un, pot ser una, una bona cosa. Tenemos un un uh, matadero municipal que funciona desde hace una casi una década y bueno, imagino que también la relación con este con este sitio de Esporomintera para que tiene todas las garantías de que esos animales que se sacrifican estén en las mejores condiciones a la hora del consumo, ¿no bueno, sé así? Los los esos es, es bichucos es matan allí el matadero tan ubiqui caprí como posí. I, eh d'un estelló de s'esculxador i per pensar que tenen registre sanitari, eh tan vacunats, eh, bueno, que toca quan es es, es penen animals de El tema veterinari també està cobert en part per la Conselleria d'Agricultura. Sí, el tema veterinari que està ahí controlant les vacunacions i demàs i de tot lo que lo que hay en les les de la illa, no? Sí, sí, tenim dos campanyes d'assany de vacunació, eh, subvencionades pel consell i eh, per pensar que els animals estan el millor que pots trobar per molts llocs. Hi ha una qüestió que encara està pendent, que és es aquest plan de regació de Formentera. No sé si perteneix a l'associació de regants de, de l'Isla, a esa balsa que es va fer d'aigua de depurada de nivel terciària Cerca d'aquí de, de, de Sant Francesc Xavier. Eh, está un poco parado ese tema. No sé si tenéis alguna novedad al respecto y si hay gente interesada en, en unirse a ese pandergardio y que, como decíamos siempre, una vez, una, una vez se abren los grifos, ¿no? Sí, no sé. Eh, jo no estic massa al corrent de, de com està el pandergardio perquè aquí, per exemple, la moda no arriba, no estic molt ficat. Eh, sé que hi havia uns, uns problemes de que no sabien si Saigü era, era apte per regar, i aquests dubtes que encara estaven pendents de, de solucionar. Hi havia senàlisis i coses d'aquestes. I no sé com està el tema. Uh, això és, a la mola no ens no arriba i no hem no entrat massa. De, sé que hi ha conflictes, però no sé quins. Estem hablando de una nave de 500 metros cuadrados que se ubicat a la zona industrial. Eh, ¿Os han dado algun plazo per parte del Consell a la hora de, de habilitarla? ¿Cuánto tardarà en construirla? De, com, de quan comencin els papers, eh, tot el tramitatge de paper quan estiguen els papers llestos, eh, mos hem dit que estigui uns sis mesos o algo si construïssi, s'anau eh uh, mosam dir que intentarien que sigui tindràs diners de dins de Catalunya eh 2014 ara veurem Eh, esto yo el otro día pasado por la zona industrial para ir a la ITV, lo típico que tienes que atravesarla y está llena de maquinaria y de gente trabajando, o sé sea que parece que la cosa se mueve, no sé si era para vuestra nave o para otras, pero parece ser que hay, un, hay una renovación intensa de esta zona industrial de Formentera. Sí, sí, no para nuestra nave no encara lloc, però que està aturat, eh, estan gestiran tots els papers i plans de viabilitat i projectes i totes les coses no, no crec que comenci. Eh, ara en eh quan... ¿Qué, qué, ¿Cuál és el, el, no sé, ¿no? el grano o, o el fruto o lo que sea vegetal que más se produce en formentera. entera? Que eso nunca lo he sabido. Hay muchas discusiones al respecto. Blat, más que esto, más que cebada... Blat, cebada, llar de carnestiu, eh, d'axa. Llavors, totes se lo que són les hortuïses. Últimament ha hagut un boom en se la, la, la producció de patata, que té molta de substància perquè sapràs de formentera, ja que molta gent la fa sense aigua, té una qualitat excel·lent, o saps sigui, per, per fer bullits de, sí, de peix, per fer bullits de peix, per fer frites, per fer per en truites, o saps, sigui, una qualitat excel·lent. Eh, uh, llavors altres de ulls de tomata i coses d'aquestes més senzilles, més s'en produeix bastanta i que que cada voluntreu els seus excedents els treu a uh, per veïns o bueno, algun turista o coses d'aquestes. Pues, Jaume tour muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que la próxima vez que charlemos contigo ya esté esa nueva industrial de Formentera, que es necesaria porque la necesitáis, porque esa cooperativa de consumo siga en marcha y, sobre todo, para que la gente no abandone el campo, que, como tú decías, no solo es para una producción propia y, y relacionada con, con el consumo local, sino también para que ese paisaje de Formentera no se pierda. Muy bien, muchas gracias. Al llarg de tot aquest mes de març eh, s'han eh, celebrat diferents conferències des del 7 de març en què es va començar fins al eh, dia 5 d'abril que s'acabarà. Eh, hi haurà una excursió guiada al Museu dels Puigdes Molins però la darrer va ser el dissabte ahir, el dia 29 de març, la darrer conferència i es va retreu homenatge a na Catalina Ribes Marí, a Catalina Pubil, que, com dèiem, ha estat en altres aquesta setmana aquí convidada en el programa Dia a Dia. I com que és una amiga de la casa, la volíem tenir també en altres aquí en el nostre camp, per tant, anem a reproduir una altra vegada la xerrada que vàrem mantenir amb ella. Eixem-nos contava, això li preguntàvem i així ho varen passar de bé, aquell ratet eh, dia a dia. Ara per tots els en el nostre camp. Un viu la vida sense pensar que algun dia la seva tasca, la seva feina pot ser reconeguda per els de més, i això és un orgull. De sa persona que ha set mereixedora d'això, anem a parlar avui, està aquí en altros una ebissenca que nasqué a Sant Josep de Satalaia l'any 1927 i que hi rebé un merescut homenatge per la seva rellevant feina per la cultura popular. Així ho ha contemplat la Federació de Colles de Vall i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera que ha organitzat enguany les 14 jornades de cultura popular dedicades a la pedra en la cultura pitiusa. Avui hem convidat Anna Catalina Ribas Marí, Anna Catalina Pubil. Molts de vostès la coneixen. Jo, afortunadament, fa molts anys que, que comparteix que moltes hores, eh, minuts, eh, estones en el nostre camp i és una de les bones de les millors cantadores que tenim a nostra, a les nostres illes. Catalina, bon dia Bon dia. Com anem de la del cor? Bueno, de la pinya del cor veu de lo de més no gaire Però si la del cor funciona, ja sí, no, tot no. funciona eh, Jo crec que ja és lo que tinc bo El cor, perquè mai m'ha trobat que el tenguis dolent, però quasi de lo altre, ja no el tinc, no el tinc gaire veritat el que s'escolt encara menys. Ai, ai, ai. Tots, m'he dit, tots, tots... Bueno, serà perquè ha cantat molt de temps i, i té aquest problema de, de, ses, de ses cordes vocals que els ha té una miqueta eh, una miqueta danyades, no? Sí. Però això no ha fet perquè durant tota la vida hagi cantat, eh, hagi fet molt per la cultura eivissenca i formenterera, per les nostres illes, que és ensenyar i aprendre. Eh? Sí, sí, sí. De qui va aprendre vostè a cantar? Jo, bé, bueno, jo de la petiteta sentia sa mamà. Sa mamà era molt bona cantadora. El que ella no, ja no cantava, perquè en aquests anys, ara no és igual, que aquests anys, quan hi havia una persona que quedava vilda, ja, ja hi quedava per tota la vida. I ella no cantava al públic, però cantava per casa, i jo la sentia, i vaig començar a, a cantar d'aquesta manera. Sempre ha viscut a Sant Josep? Bé, sí, de, de, hi vaig viure de quan vaig néixer, Hasta que me'n vaig venir a Vila, que ja deu fer uns uns 35 anys o 40, no sé exacte. exactes. Llavors... Les fetxes no me les pregunteu perquè... No me'n recorda cap. Ja, yeah. normalment en aquella època es anava vestida de pagesa. Eh, vostè la van vestir de pagesa, també de pageseta, no?, quan era petita. Sí, m'hi vestida es dia que vaig fer la primera comunió. Vaig estrenar un traje, molt contenta que anava. T'havia d'anar de xerrada, eh? Sí, que estrenava <laughs> tota la roba i un... jo m'agradava molt posar-me coses llargues i varen vestir, es deia la primera comunió, i el vaig fer que tenia set anys. Bé, bueno, eh, disculpi un momentet perquè no hem saludat a tots els amics que a través de la televisió d'Ivisa i Formentera estan seguint <coughs> aquest programa dia a dia i ho estan fent d'una manera avui de luxe perquè tenim una, una persona entrenyable entre naltros, en Catalina, Catalina Puvil. A més de poder-la sentir a través de sa ràdio, la poden veure tra a, a través de la televisió d'Eivissa i Formentera. Eh, Catalina, eh, és una vida molt, molt llarga, sa seva, perquè no, no li vaig preguntar a l'edat jo, perquè, perquè tenim que preguntar. O oh, no té reparo, en dir, l'edat que té? Quina edat, té? Quina edat té? O no fa sí, falta dir Sí, no, no, no. Bueno, jo crec que si miren la cara ja veu que no som ninguna criatura. Però jo tinc 87 anys complits des del dia 4 de gener. Déu meu senyor, els aporta molt bé, eh? Bueno, per ara no me n'ha caigut cap. <ríe> els ha portat tots damunt. I com ha, ha estat aquesta vida? que Perquè n'hem passat de, de moltes. Eh? Hem viscut a diferents èpoques i èpoques difícils difícils a la nostra... No, no tot ha estat fàcil de... Bueno, jo sí que he de contar no? sí tota la meva vida seria... En que siga... En que us haig agredit l'edat, seria llarga perquè jo vaig néixer a, a, a sa botiga. Estàvem a una botiga. Mm -hmm. I vaig néixer allí i llavors estava en tota sa família, el meu pare, i estaven tots. I el meu pare llavors va morir que jo tenia un any i mig. No era gaire grossa. Eh? I, I vaig estar allà fins als set anys. Llavors, als set anys es va, es va casar una de les germanes i sa mamà i jo i el meu germà m'anàvem a sa finca, que sa finca abans ja estaven mesurals. I des d'entonces de vaig estar a sa finca fins als 20 anys que em vaig casar. Vol dir que vostè era de sa família, sí, no? Sí, sí, m'ho deien. I em, sabia, I em sabia molt de greu com ho diguessin. Ah, sí? Quan Quants va, germans quan tenia? Un record que sa mamà va dir diu... Mira, no t'has d'enfadar amb això? Diu, perquè Escaganiu és el primer que va néixer. Que va el primer que el va cagar. I, i bueno... Quants va... de germans tenia? Jo, jo tenia, tenia... Ara ja no en tinc cap. Tenia dues germanes... I un germà. Les dues germanes tenien, la més petita tenia 12 anys més que jo. jo. I l'altra tenia 14, perquè elles dos. I el meu germà no, no eren més que quatre. Ja, sí. ja, ja, ja. I es dedicaven, es van dedicar al camp i es van dedicar al comerç, més o menys, el que, per allò que està explicant, no? Bueno, sí, és de casa, sa mamà, es va estar llineta, llavors quan se va morir el papà va estar llineta, eh, ja dic, set anys més, perquè llavors cada mm. va quedar sa meva germana i es cunyat, i naltros ja m'anàrem a sa finca. I ells... A Sant Josep, però. Sa... Sí, sí, Sant Josep, sa... sempre ha estat en su poble Sant Josep. I quan me vaig casar, també ara és en Sant Josep, però llavors estava en su poble de Sant Francisco, en su uh -huh. terme de Sant Francisco. Ja, cap a les sí. Salines. Estava a Esporroig, uh -huh. però allò que llavors aquell temps que era a Sant Francisco. Ja. Yeah. I, I ara no, ara també ho van anar a Sant Josep i ara tot allò és de Sant Josep. Molt bé. A, a, a pesar de, de, com dèiem, d'estar de, a la banda de Sant Josep, aquí la coneixen per tot arreu. La... és una persona coneguda per tot arreu, perquè fet... bueno. és una persona que s'ha fet valer, que s'ha fet donar a conèixer per sa seva per sa seva preparació o sigui que la cançó, cançó l'ha unit a molta de gent i ha estat propera a molta de gent de la cultura de l'artesania, perquè no només cantava, feia també artesania, no? Bé, bueno, els pobles em coneixen per, per cantar. Hmm. En els pobles de que no era Sant Josep, perquè hi ha anat per tota Ibiza, crec. I Formentera. I, i a Mallorca i a veure Salona. Així és que he anat sí. a moltes bandes. Sí. Però a Sant Josep, sí. A Sant Josep en coneixien més perquè els diumenge mos ajuntàvem totes el poble a Missa i a Llenet on se coneixia més per molt d'això. Gent jove quizà no em coneix quasi ningú, perquè jo tampoc no els conec a ells, però gent ve de la meva edat que ara ja no n'hi ha tanta com n'hi havia, sí, aquells tots mos coneixien pel nom de sa casa, que era Campo mm. Vil. sí. I, I el de sa cançó, que deu que heu agradat de sa mare, eh, de cantar, com, com era? Com els ha anat recopilant? Com els, els escrivia? Els aguardava? Els acantava i llavors els amemoritzava? Com, com ho feia? Bé, bueno, jo ja, sa mamà m'havia ensenyat moltes d'antigues, que encara en sé si alguna i, i alguna d'això. I llavors jo no, no ens feia perquè quan feia un tribut d'aquestos que l'home allò em fa, sempre em preixia que estaven mal fets, i els tornava esquins el ja els borrava. Mm -hmm. Llavors, quan me vaig a fer més cançons, ja és quan he seguit cantant molt, i llavors sí, perquè si un no sap moltes cançons, un no pot anar de cantades. Exactament, perquè... <laughs> perquè un no, s -s pot sempre, no pot dir sempre les se mateixes. Exactament. Sí, sí. I n'ha anat a moltes, a moltes cantades. Sí. A moltes. Tantes, Molt... quasi no me'n record. Moltíssimes. Però a Baix, als pobles que hi me'n record, i es... sí, en alguns. A Baix, ahir mateix, vaig buscar una capsa que hi tenc diaris, <laughs> que guardava tots els diaris de quan me'n feien entrevistes i quan m'ho feien, coses mm. així. I, I sí, i, i n'he trobat que perquè no me'n recordava que havies anat a la cala. I, i també havia anat. També havia anat a la sí. Per tots. I a la revista he anat a tots els pobles. Normalment... Mm, a uns més que altres. Normalment sempre li ha agradat picar una mica. Eh? Bueno, Discut, som me... discutir una mica so... porfadiar una mica set de les porfadiadores però ha mm, fet glosadora també? O sigui, ha fet glosa, eh, fet glosa sí, bueno, de tot una mica l'altre dia mateix vaig agafar una llibreta que en tinc de gloses sí. com que llavors quan me vaig, vaig començar a de a la torre sí. eh, anàvem a fer trobades d'aquestes de gloses més que i llavors em vaig comptar 200 no sé quantes. Déu-n'hi-do. Déu sí. que, que els fa a vostè mateixa. Que, sí, jo les feia. Les feia jo. Llavors les donaven en Vicent Bofí, que era el que sempre cantava eh, de Porferi. Sí. I, I llavors ell me contestava en aquelles, en aquelles cançons. També fent-les ell. Sí. I bueno, hi feia aquest derivat. Es pot dir que en Vicent que després eh, tenim una fotografia d'en de Catalina cantant amb en Vicent. He cantat amb altres cantadors, que no siguen Vicent Buffi. Bueno he dit algunes cançons, vaig cantar una vegada, amb, o dos o tres, perquè amb en Salvadoret, que li deia no? un jove que encara... Que encara és jove. <laughs> Aquell eh, vaig cantar-hi amb una cançó de, de tres. sí que ja ho, com és molt natural fe de sé que cantava en en altres on eren a Carmen pots dir pots dir, és Sal, Salvador Cardonet, sí. An ah, Cardonet, Cardonet, un fi, un Cardonet. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que que que és que és un, és un jovenet, encara. Sí, o ara està, està per Madrid, no està sé, però per ara Madrid. va venir, sí. Sí, sí, sí. No, no sé quan. Aquesta història, bueno, eh, en, en, hi ha que dir que està amb, també amb en Vicent, que és el seu fill, eh? Es diu... Eh, tu dius, Paco? Paco? Ah, sí, Paco, perdona. Sí. Eh, hi ha que dir que aquesta, història, aquesta aventura d'estrès, o sigui, cantar a tres, per mi que només ho heu fet d'altres dels de sa torre en Vicent, sí. en la Pepita i, i en la Catalina. Sigues sí. O sigui, es, es festeig, lo que és es festeig. Es lota, és jove, i ahí té que va ser... ser sa mare. Sa mare, eh? Controlant... Sa iaia. Sa iaia, eh? <laughs> controlant a veure què passa allí, eh? Que no siga que s'allergui mica una mà o es diga el que no s'ha de dir, eh? I eh, això, eh, jo per mi, que sàpigui jo, no s'ha fet a altres llocs eh, una cantada de porfèdia a tres, no, per mi que no ho he fet més que altres, i eh, en el cas d'en no, no ho sabia, però en la Pepita, en la Catalina, eh, en Vicenç, si tinc documentació, tenc, eh, ho tinc gravat i podem escoltar. Sí, perquè com que amb ells és més... Em van quedar donat, només em pres que hi vaig cantar dues voltes. Ja. Yeah. Sí, a Sant Jordi, per cert, va ser. Sí. sí. I, I, bueno, temps antic es veu que s'hi cantava alguna mica, perquè deu ja ser una cançó o, o un tros, que, és, que ho era molt antiga i cantava la dona, l'home i, i, i també la jaia la jove i la lota sí. sabeu que ara anem a escoltar si us sembla la cançó que varen cantar amb motiu d'unes festes d'escovells de cantades a serena de Carmen na Catalina i en Cardonet i ara tornem, ara tornem a parlar de més coses. Ai, bona nit, tanqueu-me a jo ara, ja nit, ja vinc de bo. Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Tenc per si, donau-se fi, ja ja me l'enduria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jove, tu em parles molt bé, però t'he de dir que no... El que podries fer seria casar-te'n jo. Mo mare, no sigueu asa, que encara vos ho fareu dir. Que teniu la gorra blanca i fa un bé i fa dir. Ai, majorenau allendrada, i quines paraules m'eu... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. de casar-me amb vós, jo ofegaré esbanyar... Ai, ai, ai, ai, ai, ic... Jo... <coughs> Jo vaig seguir la broma que aniràs desenganyant. Deu que vinc teses d'aquestes no tendràs cada distant Mo mare hi va venguent i jo i no El només heu de callar, només males l'escaliba, ho, ho, ho, Ai, majora, tenim i tenim d'anar, i festa de nascú veia, i ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ells i mos d'acompanyar, anirem tots tres a cavall, i ai, ai, ai. Jo, que es veu que ets de bona casa i tot el que tens vas gastant. El <susurra> tenim per de correr -a, ja ho veurem més endavant. <susurra> Mo mare es ten i l'hem d'anar aprofitant. Ell m'us paga totes els gastos i no vos ha de sabre. Ai, majore, si us conformeu, jo vendré amb Esquerra. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hi era massa festa i que faran veia, iai, iai, iai, Jo, <coughs> jove, tu vas desbrumar-me i a casa vull m'anar jo, <coughs> perquè la meva fill anava en combinació. <coughs> M'ho m'ha portau molt recte, però us dic que planyera, ho, ho, ho, ho, ho, ho. vos vola portar els calçons, sent que no teniu arreu. Ai, majora, no facis tranxi, du i, i se cou enrull. Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que en les vostres joventudes es veu que éreu molt bretos jove no em prengues es pel mira que no anirà bo tu vas fer perdre's temps i amb molt mal intenció mm -hmm. En... <rine> en <woods. t 'citaire> si per la maldanxa meu de vos també m'enfot jo. Ai, majora, ja estic content que se fiaus d'oça. Ai, ai, ai, passar més negres que una nit de molta. Ai, Ja pot donars -se consentiments, si vols, voleu noi Jovenoia, ja no sé què he de dir-te, i pronta ja acabaré. Xe-xe-xecisit, <supen> vas a ca teu, jo abans ja t'escoixaré. Mo mare, deixau-lo fer, pronta ja moscozarem. I ja vos vos quedareu perquè els dos m'un anirem. Ai, major arribat es dia i anar que s'aixuri. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. I tant voleu com no i on se en casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, I no volem cansar-nos més. Esqui s'amusem yeah, yeah, yeah. es que m'agrada sa broma i ja ho deveu afinar. I, I, Gràcies. Catalina, com veu això de cançó per a joves? Perquè ara pareix que n'hi ha algun que, que promet N'hi ha algun capromet, però... glosen. Mm, redoblat, n'hi ha poquets... poquets. Com, com ho veuen, això? Bueno, jo això ho veig que... acabarà, que s'acabarà del tot, perquè sí, n'hi ha molt pocs. Perquè la gent jove, eh, no sé com és... Pareix que tempat com jo tenia quan vaig començar a cantar, eh? No ja. tinc no cap mal per dir de ningú, perquè jo, quan, jo vaig començar a cantar uns 13 anys o una cosa així davant la gent, i em feia vergonya es cantar. Això sí que és veritat. I ara la gent jove també ho pareix que, que, com que li faci vergonya, perquè n'hi ha molts que si ho hagués cantar sabrien cantar, I perquè ja. ni alguns que ja els apareix que, que van, van aprendre. El que passa que mira, això d'es cantar jo sempre he, he, ceremon he ceremonat del mateix que s'ha de Vé de la naturalesa de la persona, perquè si, si cantes i no saps cantar dins el coll, no, no diuen que sigues bona cantadora, ni bon yeah. cantador. Yeah. I, i Però, bueno. Catalina, a vostè se li ha considerat una bona cantadora, a més, constant, lluitadora, per millorar, per portar-ho endavant, per conservar-ho, i, i el carinyo que li té sa cançó. Sí, ara la darrere cançó que he fet ho era aquesta, una cançó així que era de, de que no es deixassen sense cançó pagesa ni la cançó a ibisenca que no ho perdessen, perquè si no que no es podria arribar, no es tornaria a recuperar I quan ho la cantarà? <ríe> Això sí que aquí ah, s'haurà més difícil i ja aquí s'hauré passat de mida jo parlant quizá la sabria dir però cantant no ho sé És igual, parla, parlant és igual? O sigui que, per a molt, té que dir. Bueno, és una cançó que vaig fer... No l'he cantat més que... però bueno, el dia que em feren l'homenatge a Espolls en Valls, uh -huh. em vaig voler dir un tros, però com que és una cançó... Llavors aquell dia estava... no estava ni per cantar, ni per res. Vaig receber l'homenatge perquè eren els d ells els de la torre, i els tinc molt de creir, perquè moltes vegades m'he divertit i he m'he distret anant a cantar amb ells. Oh, han passat bé, eh? Sí. Han, dis han, han disfrutat molt, eh? Sí. Perquè com dius tu, o m'ho dius, que m'agrada molt picar, sí, és veritat. Totes... Les gloses quasi totes picaven. Perquè feien més gran de riure la gent. I si has d'anar per a veure la gent a dormir-se, val més donar cantar. Això mateix. Això mateix. I... I llavors, sí, llavors vaig les cantar picant. Bueno... Eh, anem a, en aquest homenatge a eh, estar contenta? Sí, molt. El que tan nerviosa que llavors no sé no sé actuar com hauria d'actuar. Jo estic molt contenta, igual que quan me la feren els pulls d'envalles i tot. Però... No, no, eh, estar, estar contenta. O sigui que... Sí, sí, estic contenta ja perquè veig que és que em, em donen un mèrit que jo mai m'havia pensat que el tingués. Això sí que és veritat, perquè tu dius... Un reconeixement. De ser bona tota cantadora, però en aquell temps que jo cantava n'hi havia que ho eren molt bones, eh? jo, o jo les tenia, però molt bones. I jo llavors en aquell temps em preixia que no, que no valia gaire cosa. però Perquè, ja. que sigui la cançó pagesa, hi ha moltes fallos, perquè jo puc haver tingut ser redoblada bona, mm. però el mot no m'ha sortit massa bé mai. Eh, jo ja li dic a eh, Catalina que és diumenge que ve, sirràs el nostre homenatge en, eh, en aquesta trajectòria, a tots aquests anys que estem, hem estat junts, perquè d'alguna manera hem caminat junts, hem escoltat moltes cançons, eh algunes que tenim que els volem tenir, els volem tenir, així que un dia tenim que quedar per, per per, per cantar aquestes cançons que no tenim eh? i per guardar-les totes, sí. per fer un un, un àlbum eh? per fer un àlbum Bueno, jo estic contenta que estic de que les tangueu i que me les quedeu lo que passa que jo allà on val d'altres me les havíeu gravat quasi totes, era a bandes que anava de cantades, m'ho mm -hmm. mm -hmm. i el millor ni us la, gra la gravàveu tota i jo gravada, gravada tota, ni tinc poques també gravades meus, perquè jo, a casa no, no em dedicava a gravar-les. I ara em sap mal, des del que ho he dit mm. Però no ho sé, si et feis una cosa xineta també pens que és que deu mèrit a la cançó pagesa. I tant, que ho dic, Calidam. Que és el principal. I tant, Calidam. Per això estem cada diumenge intentant... Eh... Intentant que la gent m'ho canti, perquè és el que ha passat, no? que arriba un moment en què totes les cançons, quan vas a una cantada, són cançons que ja hem escoltat, cançons que ja són repetides, però cançons noves n'hi ha, ha poques, n'hi ha poquetes, realment. Catalina, que sigueu molt feliç, de veritat, amb aquest homenatge, Ai. merescut. M'havíeu promès, Catalina, que avui en les nostre camp cantaríeu una cançó m'havieu promès l'altre dia que vàrem fer una xerrada molt grossa allí en el programa i, i ara ara lu de cantar. Bueno, jo el vol cantaré, però com que no sé cantar, ara vol començaré. I ara us diré dos paraules de l... per poder-me declarar, per poder-vos entendre quan vaig començar a cantar. Jo era molt joveneta, i no em sé recordar, no sé s'edat que tenia, de 13 anys o tot dirà. Llavors no m'apareixia que això es pogués acabar, i em paravengut d'un dia que ho he de concibirar de pujar he fet molta via i ja ha arribat el cap d'allà i avui tenc molta alegria del que puc contemplar de veure aquesta gent jove que s'ha besat a cantar i els vull dar en hora bona i no se n'han de cansar perquè se cansoi, Vicent, que l'han de ser a conservar, que si s'arriba, vas a perdre, no es podrà recuperar. I heu de tenir consciència el que pot significar que se pot dir-se en paraules, lo que en su pensar, el que en su pensar. Perquè se... Moda pagesa, se cançó pagesa, si la vola l'hem valorar i hem de cebre bé lletra i es, don, i es fonament qu'on la fa. Perquè per estar ben feta i es mots han de ben lligar i el, això no és molt llesta i no m'ho puc ensenyar. Però ja teniu bons mestres si voleu estudiar. I una cosa sí que és certa, i ara us ho vull explicar. La cançó és bona d'aprendre i es tambo pot repicar. Però el per... <coughs> que no surt perfecte i a voltes a redoblar. Que això és la naturalesa i ningú pot ensenyar-nos. Si sí, escolti algun defecte, ja val més no començar. Que tot el que pot contendre un no s'abra que Ja ho dic per experiència, que a vegades m'ho sol passar. Molt bé. Molt bé. Per adiós. Gràcies, gràcies. A si els uh, joves fan cas, perquè uh, són el testimoni de sí, sa cançó. Sí, sí, sí, sí, ja, eh? sí. I... Jo ja ho dic sempre. No, ara n'hi ha alguns que hi, ha, hi ha, Que van hi fent. Un, hi ha un de, que li diuen en Frit. En Frit, en Vicent. Sí, sí. I, I és un al·lot que sap fer de tot. No sí. deu quedar-ne això. I, i n'hi bueno, ha d'altres. En Salvadoret també s'hi estàs per a Iissa cantava i molt, molt que li agradava. El que passa és això que... La gent jove també ara estudia. Ja. Yeah. No ha, pot fer tot. I no pot fer tot. Jo trobava més estudiar perquè jo no vaig estudiar, no vaig llegir jo puc cantar perquè no vaig llegir. sempre a prendre de llet Catalina, moltes gràcies per estar aquí amb altres Bueno, Maria Moltes gràcies I bé, amics i amigues us ha passat temps molt ràpidament però la vida passa així, ràpidament gràcies a tots per la vostra companyia això ha estat el nostre camp i dimanja que ve i hi tornarem posarem, no sabem, posarem cançons això sí i a si podem posar cançons del nostre bon amic eh, de Formentera que m'ho han enviat un altre, m'ho han enviat un altre que és un altre tresor. És un altre tresor. Jo que te l'havia conegut eh, a una altra ràdio que havíem estat fa molts anys, que es diu Ibiza Canciones y Bailes Típicos. És de l'any, jo vos ho diré, és de l'any 1900... Ara no ho veig per aquí... 1962 jo tenia 5 anys en aquelles dades El, la gravarem eh, té s'escaramelles inclús té escredo s'elevació espas de Maria eh, té curta i té diverses són eh, son, son sonades són sonades els, els enregistrarem ja eh, que dir que està en molt bon estat és un un disc de vinilo de vinil i que està en molt ben estat, jo aquest disc que havia vist, havia vist, el havia tengut en les meves mans, i és de l'any 1962. Moltíssimes gràcies i ja te'n arribar, ja te'n dic per en Jordi, de Sostal la Sabina, ja que és molt amic meu. Eh, ja te'n faré arribar i ja, ja t'ho diré en el moment. Així és que gràcies a tots per la vostra companyia, i fins diumenge que ve, que passeu una bona setmana, una bona entrada dels mesos d'abril. Ja sabeu que en abril una gota val per mil. A veure si plou. Adéu!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 visite nuestra web bodegascanric.com És la terra que jo més estim. És a vi on he nascut, és a vi on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nubular.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 jo en record quan estic lluny. Verds són els pins que hi ha per tot arreu. Baix d'aquell pitjor he segut, baix d'aquell pitjor he rigut. És un pic record quan estic lluny és la terra que jo més estic. És a Eivissa on he nascut, és ai vis on he viscut, d'ella jo me'n record quan estic lluny, d'ella jo me'n record quan estic lluny.